Basi karibu katika shule ya Biblia. E, tumesomewa mlango wa sito wa kitabu cha Matayo Tunachoendelea nacho kipindi hiki, tumesomewa mistari ile uh, ya kwanza e, na kichwa cha somo la leo. Ujumbe mkuu unaopatikana humu eh unaweza kusema e, e, mambo ya kufanya sirini, Sala, sadaka na kufunga mambo ya kufanya silini sala sadaka na kufunga eh mwanzo huu sema nitatangulia imeongelea vitu vikubwa vitatu e, imeongelea jinsi ya alianza na sadaka jinsi ya kutoa sadaka jinsi ya kufunga eh ndio nayo na jinsi ya kuomba hivyo vitu vitatu Eh, kulingana na neno la Mungu ni vitu ambavyo kwa asilimia kubwa kabisa vinatakiwa mifanyike sirini kwa mtu bila watu wengine kujua. Nitangulia kusema kwamba ni jambo la ajabu kabisa kwamba ndivyo vitu ambavyo watu wameziweka mbele vikawa ndivyo vya kujulikana na watu wote. Wanakwambia tunatangaza mfungo eh, sasa hivi tunaenda kufunga mwezi mzima si kwa arobaini Mungu anasema hapana kufunga kwenu kuwe sirini watu wasijue. Eh hey, leo naenda kutoa sadaka hii na kutoa maelezo yote na vitu vyote na hela alipoipata na nini. Hivyo na sio mapenzi ya Mungu. Na pia kaongelea habari za eh, za sali. Watu wanaweza wakasali kuanzia saa sita usiku mpaka saa tisa kwa kelele mji mzima hauladi Sasa Mungu anasema hapo umepoteza muda wako. Amin. Na una watu wengi walinasema kwa nini Haya mambo matatu kusali kutoa sadaka na kusali kwa maana ya sala au maombi. E, sio kusali kwa maana kwenda kanisani. Watu watakupona naenda, wewe uzikafichie. Eh kule kutoa maombi yako kwa Mungu wako. Hivi vitu vitatu, kutoa sadaka, kusali na kufunga. Unajiuliza kwa nini watu wanashindwa kwa leo kama ni vitu asilini na mistari inayovi inayosema kwamba vile vya asilini iko kwenye sita, 6 ya waziwazi kabisa. Eh by the way tunajua kusema kwamba hii ni somo la pili au ni mlango wa pili kwenye eneo linaloitwa masomo ya Mlimani. Yesu alipanda mlimani kwenye mlango wa 5, mlango wa sita hata mlango wa saba atafanya ndio kumlishia mlimani. Baada ya hapo akashuka, akaenda kwenye vijiji, vijiji na miji iliyokuwa inazunguka mahali pale. Eh. Kwa hiyo ni mambo ya kufanya sirini Eh. pia kusema kwamba kuna vitu vingine vya kufanya nje ya siri. Kwa mfano mkiwa vinaonekana. kwa mfano kuna maombi machache ya kuombea labda ibada ya kuombea kanisa lakini yale maombi binafsi Unaombea nyumba yako unaombea maisha yako eh unaombea uh, uh, watoto wako unaombea jamii yako wote vie ni vitu vya kufanya Yesu Kristo anasema ufunge mlango wengine ndani uombe na tutathibitisha haya kwa maandiko mengi lakini mstari so tu soma yenyewe hiyo inatosha hemta anzia pale tusome kuanzia ule mstari wa kwanza anasema eh uh, wa kwanza na tuanze wa kwanza na wa, mpaka wa 5 angalieni mlango wa sita wa kitabu cha Mathayo angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni eh? Yesu kitu cha kwanza anasisitiza nia maksudi eh hata kiasi cha kufanya wema hapana maksudi je unataka watu wa kuone wewe au baba wa mbinguni akuone naataka unapofanya tendo la wema eh anasema angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na watu hem tukubaliane watu wengi wanapotenda matendo mema wanafuata hii kanuni ya Kristo kwamba wanaficha matendo yao mema ili kusudi aonekane na Mungu Baba lakini wanadamu asiaone sio sana watu walio wengi leo hii utasikia kuna makanisa yanatoka nasema tumeenda tume kuona kitoto cha watoto yatima wakishamaliza wanapiga picha wanazisambaza facebook yote eh hey wanaonyesha facebook wanaonyesha kwenye mitandao wanafanya nini wana sio sawa yes, eh. na manema Yeshusha hajasema hivyo na anaendelea kusema mfano wa matendo mema anayatoa sasa maana hapa alisema aba anaongelea jumla ya matendo mema ule mshtari unaongelea matendo mema yoyote aya labda unomsaidia mtu by the way anapoongelea he kwenye msari watatu, 3 wa pili pana anasema basi wewe utoapo sadaka yako usipige panda panda ni kama kipaza sauti parapanda eh? kwamba jamani hem ni oneni matendo mema ninayofanya eh? kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani ili tatizo kulingana na Yesu Kristo ni afanyike makanisani masinagogi eh, Sinagogi, ndilo kanisa la leo eh, baada ya Yesu Kristo kuja akaweka agano jipya sinagogi la kale liliondolewa Nasema nami nitajenga kanisa lao lakini ilichukua jukumu hilo hilo ndiyo nyumba ya ibada Eh leo hii katika nyumba za ibada nyumba za ibada eh, utoaji wa sadaka umekuwa ni kitu cha yani kama maonyesho amina ni maonyesho kwa maana kwamba ni kitu ambacho eh, kina kinasemwa sana kinarudiwa rudiwa sana na kina hata kule kuzitangaza tumepata sadaka kiasi gani wakati mwingine sio mpango wa mungu kimsi lakini watu utasikia wanakuambia eh, kuna kanisa jingine halitangazi mapato yao na nini ili sio serikali ya dunia hii eh, sio serikali unatakiwa zile sadaka zionekane zinafanya kazi gani jeu kuna kanisa limejea jeu kuna watu wanapele, wanapewa njini jeu kuna watu wanasaidiawa eh kuna watu wenye shida wanasaidia ndipo utajua hata kama utatangaziwa tumepata milioni alafu usiku kesho akazira uta, utaenda kauliza kama mbona umetangaza milioni alafu tunaona Kuta utaziona zinaliwa e, lakini utasikia watu wanakuambia ili ushuje kwenye kanisa zuri e, ni ile kanisa ambalo linaatangazwa tumepata shilingi ngapi unafiki vile vile e, lakini siyo, siyo, siyo msingi wa somo msingi wa somo ni ile nia ya utoaji wa sadaka. Na nitangulia pia kusema kwamba kwenye mktadha wa somo hili ukaenda kwenye King James. Hizi sadaka zinazoongelewa mara nyingi zinaweza kumaanisha sadaka za makanisa. Eh, mbaya ni alikasema kanisa letu halina, halina, halina sadaka. Eh. hili eh, kanisa linaendeshwa kwa watu wanaojitolea kwenye mapato yao. Eh, halina sadaka. Lakini hata kama ningekuwa na sadaka, eh, halina sadaka kabisa. Eh, hata kama ningekuwa na sadaka bado zile sadaka hazitakiwi kuwa za wazi. Na kulingana na neno la Mungu anatumia ne, katika King James anatumia neno "alms". Alms ni ni kama misaada ya kuwasaidia wenye shida. Sadaka kama sadaka kwenye King James yametumia neno "offering". Offering ni ni utoaji wa sadaka kwa ajili ya kuendesha shughuli za nyumba ya Mungu. Eh? mfano kupeleka injili, kusaidia watu wenye shida, kujenga labda majengo ya kanisa, labda tunataka kuipanua, kufanya nini? E, na kadhalika. Bado tuko sema ambayo hakuna sadaka iliyotumika kujenga hii kanisa. Okay? Ni ma, ni, ma, ni majito tu ya watu ambao walijitoa. Eh? Lakini nayo ni haina fulani ya sadaka tu. E? Sa, ya, ya sadaka. E? Kwayo, eh? anaongelea zaidi kwenye King James japo inamaanisha hata hizi sadaka za kawaida hasa zile sadaka Yale mambo unayowasaidia wenye uhitaji inaitwa OMS OMS ni, ni OMS ni, ni, ni, ni misaada au pesa a, au mahitaji unayowapa wenye uhitaji na Mungu ametudai mara nyingi kabisa eh? eh, kwa mfano katika Yakobo anasema kama mtu labda ana ndugu na ndugu katika biblia ni ana nyingine anamaanisha mtu ambaye eh, anaokolewa uko pamoja katika imani eh. akawa amepungukiwa riziki alafu kumwambia nenda uka, eh, ukaote moto unywe maji ulale je utakuwa umefanya uwe gani sasa pale katika kusaidiana ndipo hasa hasa hasa ndipo Mungu anataka ile misaada inayoenda kwa watu wenye uhitaji isijulikane eh isiwe isi, isiwe kitu cha maonyesho na inaweza kujulikana kuna watu kwa asili ni wafuatiliaji wa mambo Wanaweza kujua lakini nia ya kufanya vile isiwe kwa ajili watu wa mtukuze yule mwenye kusaidia bali makusudi yake ni ili kusudi wale watu wenye uhitaji wasaidiwe wasaidike amina Amin. mafundisho kama haya huita yakuta kwenye makanisa eh inapokuja kwenye swala la mapato na matumizi ni pesa ziende kwa wale wakuu ile dini wale kwenye mladi wao wale, wale mapato kwenye mradi wao eh. Semu nyingine tuliona nasema katika kitabu cha Mika anasema anasema mmekula kondoo wangu Mna mnawachubua leo hima kwa wa Kristo wajue wasijue wapende wasipende wanachunwa ngozi wanaliwa vitu vyao na hao wenye mamlaka yao kwenye dini zao ni nitakuwa nimetia chumvi ya maneno. Ndivyo ilivyo. Leo hii kanisa ka, kubwa kabisa la kanisa inakuwa ni kama mradi ifusudi mtu aweze kupata eh, mapato. Eh, lakini ukilingana na neno wa Mungu isiwe makusudi kwa sababu so, mtu ana namna hiyo hawa manabii madabii ambao wana makanisa wanaendesha magari makubwa watu wao wakiwa maskini wengine wasio wana bilioni 8 kwenye mabeki wana nini eh biblia inasema wameisha maliza wameshafuta thawabu yao hawatapata thawabu hawata nyingine kutoka kwa Mungu wa ndio huo ndio mwisho wao eh, na wenyewe wanazitumbua kweli kweli wanazila kweli kweli wakijua kwamba hakuna kingine wanachokitegemea nini sivyo sivyo Yesu Kristo sivyo alivyofanya Paulo Sivyo alivofanya uh, Musa sivyo alivofanya watumishi wa Mungu wote wale. Leo hii haya makanisa ambayo amekuwa ni kama ni viwanda au ni miradi au ni project wowote vile ni makanisa ya leo leo hajau kuwepo kwenye Biblia ya namna hiyo tangia zamani. Eh, hayakuwa hivyo. Tangia zamani. Eh, eh, Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sehemu kadhaa kadhaa. Eh, pale mm, kidogo, mm, twende pale tusome kidogo kwenye Mithali halafu totoka pale. sana kwenye wa Biblia ule wa wa njia zote za mtu ni safi macho pake mwenyewe. Bali Bwana huzipima roho za watu. Unaweza Hili la kufanya utoaji wa sadaka kwa asiri e, kuto, kutoa tena matendo mema ya asiri e, ikiwa ni pamoja na kusali, na ni pamoja na kufunga kwa siri. E, watu wanavyofanya ni vitu vya wazuuazi kutafuta sifu, kutafuta sifa. Eh jamaa ndiye anajua kuomba sana. Tusianzishe maombi bila fulani kufika mpaka anaye anayejua kuomba sana. Wanatumia sana nzima. By the way kuna kanuni ya Mungu inapatikana sehemu nyingi ya tisini kwa kumi Maombi yetu tutakuja kuliangalia baadaye. Maombi yetu 90 yanatakiwa ni asilimia yanatakiwa yawe kwenye jumuiya. Kwenye kusanyiko. E. Sasa hivi yamegeuzwa. naamini tisini ndio yako kwenye makanisa e. kwenye mahekalu semu za waziwazi kumi au sifuri ndio wanaweza kaenda kwa wakiwa chumbani kuona Mungu wao. E. sasa tume makini tusi kwanza nasema Mungu anapima mioyo anaangalia nia. Huyu mtu anafanya hivi kwa nia gani? Watu wengine anafanya hivi kwa surud ya maarufu. Mtu mwingine anafanya hivi kwa surud kutunza cheo chake. Yule usuhu atakapochagua scofu, maka wanachaguana wao. Wasijakaa wakaacha kumchagua, mchagua endelee tena kushikilia eh, mapato yao. Eh. Anasema katika methali. Kwa hiyo tukumbuke kwamba muda wote, jambo lote hii ni kanuni ya jumla ya Mungu. Kanuni ya, ya jumla ya Mungu Mungu haangalii tendo kwanza, anaangalia nia ya tendo kwanza, makusudi ya lile tendo. E, makusudi ya lile tendo. Nadhani nasema na, na, hata tunapokuwa tunatoa sadaka zetu hata kama ni ndogo kiasi gani, tuwe tunatoa tukiwa na makusudi mazuri. Eh, sio kwa sababu watanionaaje watafanya nini hapana. Hakuna atakaye kuona. Yaani e, hata tusipotoa toa tukao toa hata hata, hata shilingi Kwa Mungu haina tatizo. Tatizo ni niya ikiwa mbaya kama tukiwa na nia ya kuonekana nia ya e, tu, wakati mwingine sadaka yetu ni maombi labda tumombe ili kusudi kazi ya Mungu ifanyike hata kabla haviyaweka hiyo mia au mia mbili au moja lakini tutamani kazi ya Mungu kufanyika kwanza kwa hivyo so, lengo la kanisa la sadaka ni ili kusudi kazi ya Mungu ifanyike e, Wafano wa mfano watu Eh wakati mwingine tunaenda na usafiri, wakati mwingine tunatoa na uli. Hivo vyote vinatakiwa viwe na, na, na, na pesa na haipatikani hapa. Hivyo eh, hivo vyote vinatakiwa viwe na pesa. Sio, mimi nasema mtendakazi anastahili mshahara. Kwa eh, hiyo Mungu anaangalia sana nia. Eh, tujifunze wote tuloko hapa. Tujifunze tunapotenda mambo yetu yote. Tuwe na nia iliyo njema mbele za Mungu. Eh tunapotenda mambo yote. Hii hivi ni kanuni ya jumla. Sasa sasa hivi anaongelea kwa habari ya vitu vitatu ambavyo natokyo eh, sadaka, eh, maombi au kuomba usali na na kufunga vitu vitatu eh. Eh. katika kitabu cha Tulikuwa kwenye methali, treni methali 16 tulikuwa 17, Mithari methali moja Usali wa pili anasema hivi. Mithari moja Mbili anasema kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe bali Bwana hupima mioyo. Neno kama lile hili. Eh. Mda wote tunapoishi katika uso wa dunia. Tuahikishe kwamba makusudi yetu na niya yetu hasa matendo yenye asili ya, ya matendo ya kiroho, matendo ya kiimani yasiwe na nia nyingine zaidi eh, nia ya kufanikisha au ya kumpendeza Mungu wake. Ndio Mungu anachotuwambia. Eh anasema Biblia inasema katika kitabu cha Warumi sasaenda huko mrango 14:23 nasema hivi. Eh anasema jambo lolote linalotendeka nje ya imani nidhani. Ni hapa ni, ni neno zito kidogo. Tunapotenda jambo lolote nje ya imani eh nje ya imani, yani eh, tukalifanya likiwa limepishana na imani katika Kristo. Biblia inasema ndivyo. Eh Biblia bibiana ni nilani au ni jambo ambalo halina thamani mbele za Mungu kwa sababu halipati kile kibali au ile thamani ye, ya Yesu Kristo. Halipati kibali chake. Eh. katika ye, hii ni kanuni ya jumla. Twende katika kitabu cha Marko. Marko mlangu ule wa saba wa 7:6 anasema hivi. Marko 7:6 anasema hivi. Bado tuko tunaangalia niya na makusudi ya kutoa sadaka au kutenda jambo lolote lilo jema. Mfano wale watoa hapa ni sadaka. Marko 7:6 anasema hivi. Anasema eh akawaambia, Isaya alitabiri wema juu yenu ninyi wanafikia. Fa naongea na watu wa kanisa hapa. Kama ilivyoeandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu haya sio maneno mazuri sana kutoka kwenye eh isiyo sifa kwa wa, wa, kwa wakristo eh, Mungu anapogundua kwamba tunamfanyia vitu kwa jinsi tu ya nje nje nia haiko pale Mi, ni tunaongea kwa midomo Tunatenda kwa mwili lakini nia ya makusudi ya moyo ambayo tumeona naipima haiko vizuri. Kwa kweli tunakwepo tunapata hasara. Amin. Nimnataka niwaambie injili gani? Tofauti hii. Sio nyingine, nime hii tu. <laughs> <laughs> nimesoma kwenye kwenye kwenye kitabu e, cha Marko mlango wa ambao tuko leo. E, kwa hiyo tujifunze kuthibitisha nia zetu mbele za Mungu, e, hata kwenda kanisani Wakati mwingine Mungu anatutaka tuende kanisani eh sio wakati mwingine mara zote tuende kwa nia njema eh unaweza kwenda kwenye kanisa mbara labda umepelekwapolekwapo tu labda na nini lakini kama kuna kanisa linafundisha maksudi ya Mungu naobidi maksudi ya Mungu tuende kwa nia yote kamili kabisa eh tuende kwa nia yote kamili kwa sababu Mungu anapima nia eh, eh tuendelee turudi katika matayo pale mistari iliyo watatu tuenden msalata natasema amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe uto hapo sadaka yako hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyao mkono wako wa kuume sadaka yako iwe kwa siri ni tru, tru, Yesu aseme mara eh, Yesu aseme mara ngapi eh lakini sio hicho kinachoendelea kwenye makanisa leo mimi nsha kuona kwenye makanisa ambayo sadaka zinawekwa walianza wakawa wakatengeneza nani ya kioo boxi la kioo eh alafu za, kwanza walikuwa naweka kitu kama cha ambacho ukiweka hata coin ile ile silver ile hela ya chuma chuma eh. ilikuwa ina uwezo labda isigonge gongo baadaye wakasema pana ikigonga isipogonga hata jiu umetoa silver wakaweka kitu kama kioo chenye kupiga kelele ukisema Unajua kama me, eh makusudi baadaye akaweka kioo mimi nasema vitu nilivyo hapo macho yangu ndivyo vinavyokuwa makani saa yote sijaenda huko muda mrefu lakini naamini watakuwa wamefikia hapa bazaar hii eh naongea taarifa za kwenye 2014.5 eh miaka mingi kidogo leo piki ba, baada ya kuona kioo hakitoshi ikawa sasa huyo mtu nadhani ni mchungaji fulani la la ile KTG likawa nimeenda kule kwa Jodev kule Arusha kule ni rudi likaja na sera mpya. Amina. Niko hapo Tabata. <laughs> eh? Likaja na sera mpya? Ya kuwa sadaka zinawekwa kwenye meza, yani zina, una, una unaweka pale mezani Kuna kwa meza kubwa, vitu unayoni unaweka pale mezani Amina. Sasa ni hasara kiasi gani? Alafu huyo mtu anakuambia sisi ni Wakristo na tunatumia Biblia. Anakuambia hivi. Kitu cha hasi za kabisa mbaya kabisa eh? anasema kwa hiyo e, e, katika kitabu cha Isaya tuangalie kuna sadaka tukitoa sadaka vibaya kwa mfano hii sadaka ya maonyesho sadaka yenye ye, ya maonyesho kwanza chanzo kabisa unakuta sio mtoaji wa ile sadaka chanzo ni yule mpokeaji Ndiyo analeta shida kwanza anaweka mazingira ya kuatamanisha hawa na kuwaweka katika kategori katika katika eh, ngazi wale wanaotoa sana wale wanaotoa kidogo kuna semu nyingine ukenda kwa makanisa uwezo ukakaa mbele mpaka unatoa sadaka zinazojulikana idadi yake sisi mara nyingi mbele ni mtu anayokuja kanisani mara kwa mara e, ana unajikuta ameshazoeleka anakaa mbele anakuja kanisani anakaa mbele kwa sababu yule anayekuja mara moja moja au anakuja mechelewwa kwa vete yule atakaa nyuma e? Wewe uh, kitu kinachochagua mtu anakaa wapi ni kiwango cha huduma anayofanya pale kwenye kanisa. Lakini kuna chama nyingine watu wana kulingana na fedha wanazotoa. Eh. Wanazoto. Eh. sadaka nyingi ni kili kwamba hazimpendezi Mungu. Sadaka zio nyingi hazimpendezi Mungu. Isaya nasema katika kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mstari wa 11 nasema hivi. Sikiliza. Mungu anasema alisemwa wakati wa Isaiah, alisema, sahi, nasema, moja, Isaya, anasema hata saa hii tunaoongea hapa. Anasema hivi. Isaya 1:11 Isaya 1:11 anasema hivi. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Je, Mungu analalamikia wingi wingi ni tatizo kwake? Hapana ukubwa leo hii uingwa wa masadaka kwenye wa makanisa watu wana kuna wa mwingine anakuambia kwamba nina hela kuliko Tanzania Mina e, mimi namjua eh anakuambia mimi nina hela kuliko Tanzania eh hela zote ni sadaka za watu maskini wenye njaa wasiona hela hata ya kwenda uswali kukimbia eh lakini anakuambia mimi nina kuliko Tanzania anajishifu hiyo habari vikam vikamchukua lakini wanakuwa katikati ya mambo ya habari sawa Mungu anasema huo wingi haumtishi yeye. Eh. Mungu wingi wa sadaka haumtishi. Hata ukichukua laki moja ukamkabili kama huna nia nzuri na makusudi mazuri, eh? Haimsaidii chochote. Mungu anasema haunisaidii. Rishi anasema hivi, huu wingi wa sadaka mnazonitolea una faida gani? asema "Bwana, nimejaa eh, nimejaa wingi eh, nimejaa mafuta ya kafara." za kondoo waume na mafuta ya wanyama waliowanaona nami sifra hii damu ya ng'ombe wala wana kondo, wala mbuzi wenu eh? mjapo ili kuonekana mbele zangu ni nani ametaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyoya zangu kwanza kabla kumtolea Mungu sadaka mungu, eh, by the way sadaka zinazompendeza Mungu ukweli tuuseme sio sadaka za vitu hata fedha hata kama ingekuwa ina nia nzuri na niseme eh nia ni nzuri na ni pesa vyote vile hiyo inampendeza Mungu lakini sadaka kubwa kabisa inayompendeza Mungu inapatikana eh twende katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza anasema hivi Sadaka ya kwanza kabisa inayompenda inayompendeza mungu, ina mungu ni hii hapa basi ndugu zangu na wasihi ya kwa huruma zake Mungu, itoeeni miili yetu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada enu yenye maana. Dhabihu ndio sadaka. Eh. Miili mi, ya nani kuna nini? Kuna ubongo, kuna misuli, kuna moyo. Eh, of course, umo umo na ndani ya miyo ndio kuna damia na, na roho na nini. Lakini vile viungo vetu, ule wetu, ule mwili wetu, maksudi ya, ya, ya miili yetu ndiyo sadaka ya kwanza ya Mungu. Eh. mfano, sadaka ya kwanza Mungu anayotaka mtu ambaye ana mfano mzuri au, au mfano halisi. Mtu ana, anaweza kamaliza mwaka mzima hajatoa hata senti moja kwenye chombo cha sadaka kwenye kanisa analosali. Lakini yule mtu amejikinga na dhambi ya ushiraki, ya, ya ya uzinzi, ya ulevi, ya uongo na anahudhuria ibada vizuri bila kutoa hata sadaka hiyo ni sadaka kubwa kuliko ile nyingine kwa sababu so, ametoa mwili wake akautoa usiwe chombo cha uchafu uwe ni chombo kitakatifu katika kusanyiko la Mungu baba eh tumeelewana lakini eh ni, maana ya huu mstari ndio ibada yenu yenye thamani leo hii Uye, kuna majitu nakuta pesa nyingi anaweza katoka na 15000 akamwaga na nani jioni yuko kwenye ukahaba eh jioni yuko kwenye uchafu wote ule yuko kwenye ulevi yuko kwenye vitu viuchafu uchafu ambao Mungu hiyo sio sio mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu ni kui, kui, anasema itoeni miili yenu hiyo dhabihu maanae iwe ni chombo kisafi kitakatifu anasema je hamjui kwamba mioyo yenu hamjui kwamba mioyo yenu ni hekalu la roho mtakatifu Amina Naweza nikaendelea na ile eneo nda mrefu Somo eh eh Em malizie Okay hilo la sadaka tumeshaliona. Kwa hiyo makusudi ya sadaka eh, isiwe ni kuonekana. Kwa sababu mtu yeyote ambaye anatoa kwa makusudi unajua wakati mwingine anaweza kuatoa sadaka ikaonekana. Eh, kwa hivyo tu hata usifu eh hata usipu, watu watajua kama unaitoa. Eh, lakini nia ya kufanya kile kitu ndio mbaya. Mungu anaangalia nia. Eh makusudi, lengo. Eh lengo. Eh, eh, hoja ya pili tumesema mambo ya siri. Kitu cha somo kinasema eh, mambo ya siri ya kufanya ambayo ni sadaka, sala na, na kufunga. Nina vitu vingi kwenye siri ujue unapoteza muda wako. Plingana na neno la Mungu. Eh? E turudi katika, katika e, Matayo pale tripo leo mlango wa sita Tuende kuanzia mstari wa 5 hivi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu amini nawaambia wamekwisha kupata sababu yao bali wewe usalipo ingia katika chumba chako cha siri na ukisha kufunga mlango wako usali mbele za baba yako aliyesirini na baba yako aonaye sirini atakujaza baadae tutakuja kuona mfano wa kusali lakini tuangalie mazingira ya kusali yani tunasali katika mazingira gani eh, anasema eh msiwe kama wanafiki mnafiki ni mtu ambaye na Mungu madhamia zao zizunguzizi Mungu ni unafiki Kwa sababu Mungu dhamia ya, una, ya unafiki itamsumbua sana kwa sababu yeye anaona nia na tendo lenyewe. Sisi wanadamu unafiki unaweza usituuzi sana kwa sababu wanadamu wengi ni wanafiki. Kwa hiyo mtu hawezi kawa ni mnafiki alafu akatukia kitu ambacho anakifanya. Like kwa katika hali ya kawaida. Lakini kwa Mungu ni tatizo kwa sababu nakuwa, ni kama sisi ni kama vioo mbele za Mungu. Unaona mpaka kwenye utumbo ndani kabisa ndani ya niya ya moyo. Sasa mwanadamu mtu anaweza akaja ka, akakufanyia kitu kizuri, ukafikiria mikifanya kwa wema ukamshukuru. La, hivi ni vizuri kabisa. Tushukuru tunapotendwa mazuri. Lakini kwa bahati mbaya tumefichwa nia za watu. Lakini Mungu yeye anaziona. Kwa hiyo nami ya unafiki iko wazi sana mbele za Mungu, liko mbele ya mwanadamu. Sasa tuwe makini. Tuwe makini katika jambo hilo. Nasema msio kama mnafiki waupenda. Sikumwenza tulikuwa kwenye kanisa moja la Kirokole, hani kooni na hapa. Tukamaliza ibada ilikuwa kwenye sasaba na nusu Tukaanza risali nzima la kubweka watu walioikuwa nagonga nani ukuta. Baba baba baba baba. Tukamwambia hiyo ndio misuri ya imani. Kicho e, kichwa cha somo e, sanzima. Na kulikuwa kuna kali. Ilikuwa miezi ya januari Januari ya sasa hivi imekuwa ya ya baridi baridi kidogo. Tuna neema hiyo ajabu. Hemjiulize. Anasema msio kama naviki, maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi eh? masinagogi ndio makanisani zile sala ndefu za, za makanisani unasikia wewewe wewe wanaanza saa mpaka saa mbili jioni zile zote ni kupoteza muda kabisa kabisa Sicho, Mungu ndicho amesema kwamba wasanye hivyo eh, eh? M20 katika kitabu cha Mathayo wa 23 anasema anasema E, Mathayo 23 anasema Sikiliza kitu ambacho kinamhudhi Mungu katika kusari. E, kusari ule wa kumina, nne. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Awa ni, ni, ni viongozi wa dini. Maandishi Ma na Mafarisayo ndio viongozi wa dini. Eh. Eh. Ole wenu waanishi na mafarisayo wa kwa kuwa mnakula nyumba za wajane leo hii makani wakuwa dini wanakula nyumba za wajane hawali nyumba za wajane na taswira ya mjane hapa sio mtu aliyefua namlaki pasea hapa ni mtu asiyekuwa na uwezo kimsingi ndio maana halisi humstahili e, mnakula nyumba za wajane na, nao ni kundi lao mmoja wapo lakini hasa wasio na uwezo leo hii wajane wengi wanapesa kuliko kul, wajane wengi sifiizi wananenepa baada ya zao kufa mimi nshaona nani ambaye hajawakoaona? Unakuta baada ya mme kufa tu. sasa maisha yanaanza mazuri. Mwishao waona. Nani ambaye hajawakoaona wana, wana, wajane wanao nenepa baada ya kufiwa na omu? Sasa hao si wanaosema Mungu. Eh? Anasema kwa unafiki mnasali sana ndefu kwa hiyo mtapata hukumu iliyokubwa zaidi. Hawajao ibadani. Wanasali sana ndefu na, na, na lengo kabisa ni waweze kukusanya fedha za hawa watu. Hai mambo yanaendelea ya makanisani yanaendelea makanisani Yapo hayapo Yapo Yako machache yako mengi <laughs> Hasini 100 karibu tisina, tisa kuelekea 100 yote Eh hey. Yao ni makanisa makubwa yale yanayeto makubwa ya Rumi na na wapi uko Ujerumani wapi Mpaka haya madogo yote ndio mtindo wao wanaabudu pesa Makanisa yanaabudu pesa Yanaabudu sifa kama mnapenda kukaa mbele na kusalimiwa na watu masokoni wakasema baba askofu ba, ba, ba, ba, ba, baba muhashamu. hivyo viao vyote Mungu amevikata ah, havitaki vya Kwa Mungu kwani Mungu ari alisema wafanye hivyo mm hapana -hmm. eh, hajasema hivyo eh, anasema anasema Msali wa 5 tena matendo yenu huyatenda ili kutazamwa na watu kwa kuwa hupanua hirizi zao, kuongeza matangua yao, kupenda viti vya mbele katika karamu na kukiekea mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi Leo wakuu karibu wote wa dini zao, hili tatizo linawakumba karibu wote. Wakuu wote wa dini zao. Bila kujali ni dini zina miaka hamsini ni, ni dini zimeanza mwaka jana. Zote wanaokea huu. Eh wanapenda kutukuzwa Yesu nasema mimi nimekuja kuwatumikia Eh katika kuwatumikia unapata heshima vile eh, vile kwa hiyo tusiwe wepesi wa kudanganywa na ulimwengu na, na, na sawa mtakiamwa kupotea apotee lakini ukweli ujulikane Eh kweli ujulikane na kwa hiyo unaona kwamba Mungu apende sana ndefu ndani ya masinagogi ndio sababu unjao kuona hapa tunasali Sara zaidi ya dakika kumi kwenye kusanyiku Takuwa tumeanza kutengeza sala ndefu. Lakini unapokuwa kwenye chumba chako sa, sala mara nyingi sana. Mi nategemea Mkristo kama wewe ulioko hapa Mbao unajua maana ya kusali Ya kuomba. Ndani ya usiku mmoja uwe na Sara zisopungua mara 3 hata kama ni za dakika 22 mtu anaamka usiku saa nane akaangalia simu kujua kuna ujumbe gani umetokea nani ya usiku, ndio sio eh lakini hawezi akatumia huo muda kupiga magota akamshukuru Mungu wake kwa kumpa masaa mazuri ya usiku Amina. eh Mungu anataka tufanye hivyo hizo ndio sara za usiri na hakuna atakayejua wewe unasali mara ngapi unapokuwa kwenye chumba chako au sehemu yako ya siri Eh, kuna twende katika matendo ya mitume wa mwanango moja mstari ule wa 5. Matendo ya mitume 21:5 anasema hivi. Tuseme tunajifunza maneno ya Mungu tuyajue. Eh, mstari wa 5 matendo ya mitume 21 anasema hata tulipotimiza siku zile tukaondoka tukaenda zetu na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao waka tusindikiza mpaka nje ya mji tukapiga magoti pwani tukaomba Paulo alipokuwa anasindikizwa alikuwa anatoka kwenye miji ya Efeso alikuwa anameangalia nafikiri maeneo ya Filipi anaelekea Yerusalemu walifika pwani kabla ya kupanda Mrekebo walipiga magoti pwani wakaomba wakati mwingine kuna mazingira ya kuomba nje kwenye jamii mnapokuwa mnaenda kufanya jambo la pamoja kwa tunapopeleka injili pamoja huwa tunakutana labda njiani tendo la uwezo wapeleka injili bila kumtirauwa mtu usika ukafanya kazi yote hata siku moja hata jana tulipeleka lazima mkutanike sehemu fulani pale muombe maombi ya jumla yanatakiwa ya na yawe mafupi na maalumu kwa ajili ya lengo mnaenda kulifanya leo hii ukienda kwenye makanisa utasikia wanao kemea wanaobweka, wanaolia, wanaocheka. Mimi nimesikia mtu anaomba, analia na kucheka ndani ya tukio mm -hmm. moja hilo hilo. Wanaobweka. <laughs> yaani uchanganyiko wa kulia na kucheka. Nani ambaye hajakuona hmm. unafiki. Haiwezekani emotion ya mwili ile na kucheka kwa wakati mmoja ni unafiki. Unafiki, unafiki. Kwe kuna maombi ya kama maombi tunayofanya hapa siku za harani eh ni ya jumla toa sauti zako omba lakini 90% ya maombi yako unaya kwangu piafanyie maeneo ya sirini eh emtu somee tutenge kusoma hata sehemu nyingine nyingine Yesu naye kwenye matayo 10 na Yohana wakati anaenda kumfufua Lazaro alinyosha ali, ali, mikono juu mbinguni akamomba Mungu Baba eh katikati ya watu. Eh ya namna hiyo ni muhimu sana. Labda umeenda kumuona mgonjwa unamwombea eh una, lakini ma, ya, ni maombe mafupi ni kumi ya maisha yako ya maombi, tisini, tunatakiwa tuifanye sirini. E, sirini ili kusudi tusitafute sifa zetu, tutafute sifa za yule tunayemwomba ambaye ni Mungu Baba. E, ukisoma katika kitabu cha emtwende sema kadha kadha alafu tutoke kusoma kwenye Marko mlango wa kwanza kusali huko 35 vivyo nasema hivi hata alfajina mapema sana akaondoka akatoka kaenda zake mahali pasipokuwa na watu akaomba huko naona Yesu Kristo alienda mahali pasipokuwa na watu akaomba kwanza unapoomba mahali pasipokuwa na watu unakuwa na utulivu eh unakuwa unaomba anayekuwa pale ni Mungu Baba Mungu wa mbinguni ndio anakuwa pale sasa unapokuwa kwenye kusanyiko kubwa unakuona vitu vingine vya watu wengine pia eh unaona Yesu kile kwani tusanye kama alivyofanya Yesu Kristo akaenda mahali ambapo alikuwa na watu akaomba tulikuwa kwenye ma, ma, Marko twende kwenye Luka 5 Luka 5 anasema tujifunze mtindo wa wa Yesu Kristo Luka 5 16 inasema Luka 5 16 anasema eh 5 uh, 16 anasema yeye. Lakini yeye alikuwa akijepua akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Tunaona sehemu nyingine Yesu Kristo anaomba pasipokuwa na watu. Eh, Luka 6:12 anasema hivi, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hali, alienda sehemu ya peke yake. Yesu hakuwa na chumba cha peke yake, kwa hiyo hali, alienda mlimani ye eh, lakini uklingana na yeye akifundisha hajasema mwende mlima na amesema mwende kwenye mbamba venye eh eh anasema katika kitabu cha matayo Mlangu wa 14:23 vile vile anaenda mahali Pafarga anaomba anaomba mari leo hiyo genda kwenye ukikaa tu usiku utasikia saa moja kuna sara za kuamsha watu sana namna hiyo saa kumi zinakuwa zimekoma nyingine Zilizoanza saa sita za walokole za ma, chiyo, Mungu hajasema hizo habari unless wana Biblia tofauti. Lakini kama ni Biblia ya Yesu Kristo hayo sio maombi aliyoyaagiza hata siku moja. Eh. Anasema turudi katika mata, eh, Mateo sita pale. Ana, na, anasema pale kuna ile kinacho ile inaitwa sala ya baba yetu. Iko pale kwenye Mateo sita na e, nadhani kwenye Luka 11 pia. Eh? anasema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe falma wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni Utupeleo leo riziki zetu usamee deni zetu kama sisi nasi tunavyoasamea wadeni wetu na usitue majaribuni lakini tutokee na yule movu kwa kuwa falma wa, ni wako na nguvu na utukufu na hata milele amina. Haya maneno hii inaleta sala ya baba yetu na chukuo tunijifunza biblia. Kwa hiyo tunapojifunza biblia tujifunze kweli. Biblia Kiswahili hii imetafsiriwa kwa mara ya kwanza na mwaka 1952 na hili tuliyo leo nalo imetafsiriwa na Marka 97 ESV. na imetokea katika vile vitabu vya ki Vatican. Yapo wamechukua kwenye eh, kwenye eh, eh, manuskripti ni, ni taarifa zilizooandikwa kulingana wakati wa Yesu. Eh? unawandishi na wengi wengi na nini wakawa na sasa zile manuscript zile badhi zimepeleka kwenye hiki Kiswahili nilifanya uchunguzi kujua hii bibbia ya Kiswahili patikanaje eh iliyoko chini ya chama cha bibbia Tanzania na mwenye kichwa yake ni, ni, ni nani wa Kikatoliki ni, ni, ni, ni, ni askofu wa Kikatoliki wa, wa iringa. siji kama bado ndio huyo huyo anaitwa ngalero kumuto eh, eh, ukisoma kwenye King James kwenye King James iliyotafsiriwa moja kwa moja kutoka katika lugha ya Kigiriki iliyoandika Biblia Agano Jipya inasema hivi naomba tukio tofauti kabisa ule mstari wa wa wa e, tuko kwenye Matayo, sita, anasema kuanzia mstari ule wa, wa tisa, anasema hivi hapa kwa Kiswahili anasema basi ninyi salini hivi. Maana anawambia msali hivi. Maana mseme haya maneno. Ukisoma kwenye King James hajasema hivyo anasema hivi after this manner therefore pray ye. Kwa mfano huu Mana ni mfano ni, ni namna. After ni kulingana na kitu au kufatiliza eh, mfano wa kuomba kwenu uwe huu E, Yesu anasema mnapoomba msirudie rudie, rudie msipayuke payuke. Sasa haiwezekani awambie msirudie rudia alafu mkama mnarudia akamwambia tena rudieni haya. Kwa, ma, katika huu e, ni mfano ni mfano wa jinsi ya kuomba sio kuirudia hiyo. Katika kuomba kwetu kuna vipengele vimeweka mle katika kuomba kwetu. Kichwa kwanza Niko ensemble ni, ni, ni kulitukuza jina la, la Mungu Baba. Baba yetu yeye mbinguni jina lako litukuzwe ufarma wako uji Eh, wa Mungu e, ni wa ni wa kuita, ni wa kukaribisha, ni wa kuandaa nafasi. E, anasema tazama niko mlangoni, ninabisha hodi, mtu akifungua mlango nitaingia ndani. E, tukifunga mlango yetu ufarma wa Mungu hauji. Lakini tukiuombea ufarma wa Mungu na kuja. E, na nasema Mapenzi yako yatimizwa hapa duniani kama mbinguni. Leo hii watu hawapendi mapenzi ya Mungu yatimizwe. Eh, sio kwamba wapendo kati nyingine kwa kwa, tayari, lakini matendo mapenzi ya Mungu yatimizwe katika. Leo hii watu wanapenda ugomvi. Mapenzi ya Mungu ni, u, ni, ushi, ni umoja, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni maelewano. Eh? Utupe leo riziki yetu, samani zetu, katika kuomba kwetu tukumbuke kuomba liziki, leo hii, watu wengi oh, kwa ujumla wetu wa Kristo tunadhani kwamba ni haki yetu tu kula na wakati mwingine tukiona labda vitu vipo labda mtu anafanya kazi labda ana biashara akaona vya kula vipo hawezi hata kaona umuhimu wa kuomba kwa anasema nimesha vitafuta mimi mwenyewe unaweza ukawa huna hata kola ya kuvila e, inaweza ka, hata tuomba lisuluhusu lakini Mungu anadai kwamba tuwe tunakumbuka kila siku kuomba kwetu tumuombe Tuombe chakula lakini chakula tunachokiomba tuki tukiheshimu eh leo hivi kuna watu naomba jamani huu jumbe wa kuondoka nao tuwe acha hili na kina mama tabia ya kutupa chakula eti tu kwa sababu anacho wewe chakula Mungu anakuambia naomba uniombe nikupe chakula wewe unapata wapi gats. au mamlaka au uwezo wa kukitupa chakula macho umepewa kwa kuomba amen Eh, tuko tuko wote jamari. Eh, je, tukitupa chakula siku na watu wengine wanakuwa hawana? Eh. Basi kama tunatupa labda ugari na Basi tuwe tunapika tuna nusu badala ya kile kilo moja, tunapika, ile nusu kama hatuna uwezo wa kumpa mtu kwa sahihi chakikwa, Tumpe mtu mwingine ambaye anahitaji akanunue unga wake. Si tuko wote ndio hmm, maneno ya, je kuambia wewe kwamba umekosea hapana wote tunafundishwa na Mungu hili neno linanigusa mimi kama linavyokugusa wewe kama linavyotugusa wote eh, eh. anasema tuko tunaangalia ile Sara kwa hiyo Sara kwa kweli hatuna mtindo huo hapa kanisani na na siwa shauli kiongozi ni akupangia lakini si tabia nzuri ya kurudia ile sara kana kwamba eh, leo hii kuna makanisa ambayo wametengenezewa sala za kuomba dunia nzima wanasa wanasema wana maneno yaliyo chungwa na mtu mwingine hili ni sara ya kupoteza muda wako Mungu anataka tu, tu anasema njoni tusemezane Mungu anataka atumwambie nia za makusudi yetu na tusipoteze muda sana kwa kusema vitu vingi anasema hata kabla ya, tu, ya kuomba tu kama Mungu ni baba yetu na tumemweka karibu yetu hata kabla ya kuomba ni kama mwanao Usubili mwanao akuombe ombe kila kitu. E, akina mama amniambia mnapo watoto mnasubili kuomba, anasema mama naomba chakula ndo unampa au unampa hata kabla hajaomba. Unampa hata kabla hajaomba. Kama ni mwanao. Kama Mungu ni baba yetu, eh leo yuta, maombi. Maombi si hilo kitu kikubwa sana. Hatukiona kama ni kitu kikubwa. Tunaona muda mwingi wa Yesu Kristo ulikuwa ni kuhubiri neno kuliko kuomba. Ni unaweza kuhesabu labda kwenye kitabu cha matayo anahubiri kuanzia mwanzo mpaka mlango wa shina nane lakini katika humo unaweza ka kukuta alienda kuomba mara tatu mara lakini kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kuhubiri neno la Mungu Anasema neneni wenu injili kwa kila kiumbe Lakini leo wa Kristo kazi yao ni nini ni kwenda ku, ni kumbweka bweka bweka jamani tusiiishi kwa hasara wakati Mungu ametuandikia neno lake tena katuwekea kwa lugha ya Kiswahili lugha tunayielewa eh tu sio tayari kudanganywa. Kwani tudanganywe? Kwani tupate asara? Mungu anasema unapoomba vibaya unapata asara. Kupati thawabu kutoka kwa Mungu kwa lolote lile. Eh. Mm. Eh. So katika Zabuli sehemu mbili. tu alafu tu tuhamie kwenye kipengele kingine. Eh? Wakati inatafuta Zaburi ya 119 na itafuta Zaburi ya 119 ukwenda utafuta naoma nisistize kitu kimoja haya maombi ya kubweka bweka anasema mnaposali msipayuke payuke leo hii kuna makanisa yanapayuka haya payuke ndie nivumo Mungu alichosema lakini watu ndicho anachopenda kwenda kufanya makanisa ukienda kwenye kanisa ambapo hampayuki payuki inaonekana kama hamhamsali wewe ana kwako leo kwa so mungu alicho sema amekataa mnaposali musipayuke, payuke, payuke. nasema mungu alicho sema msirudie rudie unasikia mtu anakuambia baba yetu ya mbinguni jina seba, ba, ba, ba, ba, ba These, well, baba yetu baba yetu baba baba zinafika hata 25 mungu amesema msiniwaombe kwa namna hiyo amekataa Eh lakini wanadamu tabia yao ni kupenda kumkaidi Mungu. Yaani Mungu akisema kitu wanakwambia hapana sichofanya kinyume. Yaani anaenda anafanya exactly kinyume cha alichokatazwa. Eh Ngoja ngoja tulikuwa tunatafuta nani? Tunatafuta Zaburi ya 119, sura ya 62 alafu nitarudi pale kwenye mtayo. 62 anasema hivi Katikati kati ya usiku nitaamka kushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. hukushukuru ndiko kusali kati kati ya usiku amka mshukuru Mungu sio uanze kupiga kelele hapana kwenye chumba chako licho alivyosema eh okay. hata kama mko wawili au wa, tatu mnaa kwenye chumba kimoja wewe sali kwa sababu so, huwezi kugamia sehemu nyingine kama sehemu nyingine ukiwa na uwezo wa kwenda kwenye chumba cha peke yako basi kama huna hapo unapolala sali sao huna pengine pakwenda. kwenda eh? na ni sehemu ya siri kama una sehemu ambapo una uwezo wa kutoa nguo zako ukabadilisha nguo hapo ndo sehemu ya siri ndipo pa hapo hapo eh pale unapobadilisha nguo zaa ndipo pa kusalia ndio penye siri pa Amina eh ndivyo hivyo niamini Anasema katika Zaburi ya eh, kuona pale. Emu turudi kwenye Matayo 6 tusicheze mstari mmoja hapa. hivi. niende ni, ni kwenye King James. 6 eh, kwenye King James anasema hivi. wa 7 "But when you pray, use not vain repetitions." Usirudie rudie repetitionimarudio. Eh? Ile Sara unataja maneno eh, kwanza unaomba kwa mtu asiye usikie. Unaomba si kwa Maria. Alafu unarudia rudia zinafika kumi, zinafika ishirini, 30. Kulingana na neno la Mungu hilo ni makosa mapema. Kwanza umeomba mbaye sie pili umerudia rudia Mungu anasema mnaposali msirudie rudia semu Mungu anasema msipaikapa yuko. Mungu anataka kusali kwetu ni, ku, ni kuongea na Mungu, ni kumwambia nia za makusudi yetu ikiwa ni pamoja na kututukuza jina lake kabla hatuanza kumwambia shida zetu. Biblia inasema tulitukuze kwanza jina lake. Jina eh? lake litukuze, ufano uje na nini? Halafu tumuombe chakula, anasema, Anaendelea tumuombe chakula na liziki Halafu anasema utusamehe, tuombe msamaha. Samhi makosa yetu na dheni, na madeni yetu. Lakini wakati tunamomba Mungu tukumbuke kuwa tunaomba na eh, tunapomomba tunapomwomba Mungu anasema tukiomba Mungu msamaha. Jamani tukukumbike kumba msamaha. Usiache kuomba msamaha wa makosa yako kila siku. Kila siku, kila siku. Kwenye siku ukiwaza mara 2, mara tatu mara 4, mara hata mara fanya na kuomba kwa faida yako. Mungu nimekukosea katika hili nisamee. Hata kama ni kitu ulichofanya kwamba ulifanya kwa, kwa makusudi ukijua muombe msamaa siku nyingine eh, atakutia atakupa neema ya kushinda lile kosa la makusudi Mungu nisamehe hili kabla hujaomba kusamehewa kosa hata kama ulifanya ukijua ujue huta kauliache lakini anasema tunapomwomba tuwe tumeanisha kwamba na watu wengine tumewasamehe eh, kanuni anasema kiwango cha kusamehe kwako na kwangu ndicho kitakacho eh, tupa kiwango cha Mungu kutusamehe sisi. Wanadamu tunataka Mungu atusamehe alafu wengine tusiwasamehe. Hapo hapana. Jamani naomba tujifunze kusamehe watu. Inaooma? Inaumiza hasa mtu anapokuwa anafanya kitu naona anafanya makusudi. Je, Mungu hatumfanyii dhambi za makusudi na bado tukamwomba msamaha? Swali. Ndio sio? Ndio. Sio? Tunafanyia Mungu dhambi za makusudi. Hata watu tunafanyia dhambi za makusudi tuwasamehe. Eh, ndio nacho sema ili kusudi tuweze kusamehe na baba yetu aliye mbinguni. Eh? Na anasema mstari wa na anasema kwa kuwa mkiwasamehe watu makosa yao na baba, na baba yenu wa mbinguni eh, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi bali msipowasamehe watu makosa yao baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Yuko wapi? Wala haficha. Anasema kama hatuna tabia za kusamehe na sisi atosamehe ndipo akatoa mfano umoja asema mtu alikuwa anadaiwa pesa ndogo a, alafu akaenda alafu yeye alikuwa anadaiwa hera nyingi alikuwa anadaiwa dinari e, mtu mwingine alikuwa anamdangia an, an, hera kidogo halafu e, alafu akasamehewa ile deni kubwa ni kama Mungu anasamehe makosa yetu ni deni kubwa alafu bado akaenda kumkaba alikuwa na anamdai hela ndogo. Wakati ayashasamiwa deni kubwa. Hakua na sababu. Tu, na anamdai kwenda huko lakini nenda ne, ne kasoma katika matano nadhani na mlango wa 18. Eh? Em twende tu, tumalizie sasa mambo matatu ya Siri ambayo ndio somo la leo. Mambo ya tatu, matatu ya kufanya Siri, Sara, eh, sadaka, sala, na kufunga. Mambo matatu ya kufanya Siri, ni sadaka, Sara na kufunga. Vitu, vitu ndio somo la leo na ndio imeandikwa kwenye Biblia. Tuanzie mstari ule wa 16. Anasema na hii e, hoja ya tatu ni ni, ni sala, namna kufanya sala iliyo sahihi au maombi yaliyo sahihi. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia wamekwisha kupata taabu yao, bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa umefunga. Ila na baba yako aliyesirini Eh na baba yako aona yeye atakujaza. Eh hiki ni kitu kingine ambacho Mungu anatutaka tukifanye katika siri. Kufunga. Leo hii utakubaliana na mimi imani nyingi zinakwambia tunaanza kufunga tarehe inakuwa inajulikana mpaka kalenda. Ya yes, sio maombi haijawahi kuepo kwenye Biblia popote pale. Eh sijiitaanza siji Jumatano ya majivu mpaka Jumatano ya kabila gani? Si siku matawi si hiyo tu dai. Wengine tunaanza na hawafungi, kwani maneno Eh, mimi si nilikuwa huko nakujua. Yaani mnaotaambia mnafunga kila wakati. Eh wengine wanakuambia tunatangaza tatu kabu kwenye makanisa haya ya Muendokasa. Ndio ta, ta, tatu kabu. Eh alafu tutakuwa tunakutana jioni. Muja hasema ha maombi, anasema ma, kufunga kwenu kwe kwa 20. Na nina kuombeni ninyi wewe na mimi. Tuwe na tabia ya kufunga. Ni, ni kazi ngumu. Muja ni mwambie kitu kimoja. Uno kweli. Mungu anatutaka tuonje hali zote. Hali ya shibe na hali ya njaa. Sasa kama Mungu amekubariki ukala ukawa na chakula. Usipofunga unakuwa na kwa sababu unajua upande wa shibe peke yake. E, mungu anaweza na anafanya mara nyingi kwa kweli. E, Akiona hatufungi kwa nia zetu, anaweza kutengenezea sababu ya sisi kufunga bila, bila, bila kutaka sasa aba kwenye biblia najua haivutii kusema kwa kweli mimi ni kili haivutii sio kwamba tukikataa kufunga Mungu atatufundisha by force najua haivutii lakini nisipoisema nitakuwa nadanganya eh na inanihusumi mimi na, na wewe kwa nini tusiiseme kwa nini tusiiseme wazi wazi eh amen tuko pamoja tujifunze ngone kufundisha namna kufunga kama hwele anza kufunga masaa fulani. Eh ile sasa usikae umo umo milele hapana. Anza kufunga masaa fulani. Anasema saa 12 kaamuka, sitaonja kitu. Sita, Kuna watu wengine wanafunga kwa kunywa maji. Mimi sijaiona vizuri kibiblia. Naona kwa kweli ukiamua kufunga funga yote. Eh hii ya kusema unafunga unakunywa maji, unaweza kusema ah, maji ngonyo niweka na ka soda. Baada ukijikuta unadanganyika mpaka ukala, ukala bila kuju. Eh Bora upige kavu kwanzia saa kumi na 12 ikifika saa nane, saa tisa labda ufanye kitu fulani. Unaweza unaweza ukala. Siku nyingine unasema panao leo nitagonga paka saa 10. Unaweza ukajifuta unaenda paka saa 12. Eh. Alafu unapofanya usiwambie watu kwamba leo nimefunga. Watu wengine kabisa nawajua ambao akifunga anapenda kutangaza. Eh nimefunga bwana. Eh nimefunga. Huhitaji wambe nimefunga. Kofono una karibu sana unanasema wale wa nyumbani watajua kwa kweli nyumbani kujua si kosa hata kidogo kwa sababu wakati mwingine ni mwili mmoja ni jami moja na ni. lakini watu wa nje unakuta mtu anakutana sema ah mbona leo wewe wa huli a ah, nimefunga bana unaweza kusema sijisikii sijisikii ni sawa nakutok ni sana nakufunga siko tayari eh sijisikii eh lakini uanze kuambia mara moja nimefunga sio jambo zuri kabisa kibiblia eh kile jambo. Wakati mwingine ni shutana mtu anataka ile funga yako ya sirini hadharani. Anakuletea ana mtu huko hoji na wewe kwa sababu ulikuwa una ya kujulikana kama umefunga. Eh. Lakini leo hii kuna vipindi vya kufunga ambazo kipindi hicho cha kufunga eh vipindi vya mifungo Ndiyo mahitaji ya vyakula yanaongezeka Ndiyo siyo eruna eh, sijia kwamba beza vya kwa kula vinapanda na beza vya kula kupanda ni kipimo cha matumizi kuongezeka eh sasa unijiuliza uko ni kufunga au likufungua uko ni kufunga ni unafiki Mungu asemake kuna unafiki wa aina tatu wao kuna unafiki kwenye kutoa sadaka kuna unafiki kwenye kufunga kuna unafiki kwenye kusali na vyote vinafanyika vina na Yesu haweza kavisema kama asingejua kwamba ilo tatizo litakuepo Nalipo na lipo mpaka leo kwa hiyo usije ukadai hapa kanisani kwamba mbona kutangaziwa siku tatu kava. hapana na kutegemea wewe tunakutegemea tunategemearana tufunge kwa siri zeku. nani vizuri wakati mwingine kuwa na siku yako moja ya kufunga labda unaweza kusema kwamba nitakuwa ukaamua kujitesa tu unasema nitakuwa nafunga labda jumamosi mos labda ya, ya, ya kwanza ya mwezi au ya mwisho wa mwezi Ukawa naijua eh nicheo vibaya wakati huu. Lakini pia nikiri pia kwamba lengo la kufunga nini? Lengo la kufunga eh, ni ni ni kusikizisha maombi yetu kwanza kwa Mungu. Ni ku, ni, ni lengo kubwa kabisa ni kuna mambo mengi somo la kufunga nitakuja kufundisha. Makao nisha fundisha masomo kuhusu sadaka mengi tu huko nyuma. Eh, sirizi kama ya masomo kama manane mvulizo ningeoneesha mambo ya moyo na nini na hata <coughs> kuomba nishawahi kuhubili Eh, somo la maombi yanayosikilizwa na Mungu na yasiyousikilizwa. na nitarudia Lakini la kufunga kimsingi nilikuwa sijawahi kuruhubiri. Nitakuja kuhubili, lakini nilivyochunguza sana kwenye Biblia, nimegundua kwamba kufunga kuna malengo mengi sana. ikiwa ni pamoja na kumtii Mungu. Kwa sababu Mungu akisema una Lakini lengo kubwa nililiona kabisa ni ni kudhibiti mwili, kuushusha mwili nguvu zake Mavuno siku ambayo mtu amefunga sio rahisi awe amefunga halafu yuko yuko kwenye e, anaangalia mipira huko. E, akiwa kwenye mipira anaanza kashinda huko akawa nalewa, akawa na tamani wale wauza pombe, akawa anafanya nini? Sasa siku afunga atajikuta amefungia nywa iko nyumbani kwa e, ni kuudhibiti mwili, kuushusha mwili ili kusudi e, usiwe na nguvu na kuipa nguvu roho. Na kufunga kunaenda na kuomba. Eh nasema eh kwa gisi haitoki isipokuwa kwa kusali na kuomba e? kwa, kusali, kwa kusali na kufunga e?